Я не думаю, що саме сильне почуття справедливості спонукало Нікі Вельта іноді переходити мені на допомогу після того, як я покинув юридичний факультет і став окружним прокурором. Скоріше, річ у його певній нетерплячості розуму, як у досвідченого механіка, який сердиться спостерігаючи за незграбним аматором, і врешті-решт, Забирай гайковий ключ з його рук зі словами «Ой, здайно, я це зроблю». Тим не менш, я відчував, що йому подобається іноді відволікатися від читання лекцій та оцінювання робіт. І коли він запросив мене бути присутнім на докторському іспиті, я вирішив, що так він намагався подякувати мені і відповісти взаємністю. Тоді я був зайнятий і не хотів погоджуватися. Але мені важко відмовити, Нікі. Три години усний докторський іспит може бути дуже нудним, якщо ви самі не є здобувачем або принаймні членом екзаменаційної комісії. Тому я і зволікав. «Хто здобувач, Нікі?» – запитав я. «Один з ваших молодих людей? Я його знаю?» «Містер Беннет, Клод Беннет. Він відвідував деякі мої курси, але він не працює в моїй сфері. Є щось цікаве в його дисертації, Мікі знизав плечима. «Оскільки це попередній іспит за новим планом, ми не знаємо, якою є тема дисертації. В останні півгодини іспиту здобувач оголосить її». Розкаже, що він сподівається довести. Утім, як я зрозумів, зі слів інших членів комісії, містера Беннета цікавить насамперед 18 століття і він планує попрацювати з паперами Байнгтона. І ось тоді мені дещо стало зрозуміло. Гадаю, що жоден університет не може обійтися без факультетської ворожнечі. Наша ворожнеча була локалізована на кафедрі англійської мови, і головними дієвими особами були два наші фахівці з XVIII століття – професор Джош Корнгольд, біограф Поупа, і професор Емет Готтерн, першовідкривач та редактор паперів Байнгтона. Конфлікт між цими двома був настільки запеклим, що професор Готтерн Кажуть, виходив із засідань наукових товариств, коли Корнгольд вставав, аби виступати. А Корнгольд одного разу заявив на засіданні Асоціації сучасної мови, що папери Байнгтона – це підробка ХІХ століття. Я, розуміючи, посміхнувся. І Корнгольд входить до складу комітету – Професор Готорн, як я знав, був у Техаському університеті як професор за обміном цього семестру. Губиніки викривалися у їхидній посмішці. Вони обидва в комітеті – і Корнхольд, і Готорн. Я збентежено подивився на нього. Готорн що, повернувся? Ми отримали від нього телеграму про те, що він домовився повернутися до нас раніше, нібито для перевірки коректури нового видання своєї книги. Але найважливішим, я вважаю, те, що телеграму ми отримали невдовзі після того, як у газет, була опублікована дата іспиту Бенета, і не менш важливим – що він має прибути в ніч перед іспитом. Звісно, ми запросили його взяти участь, і він погодився. Нікі задоволено потирав руки. І хоч я не очікував, що отримую таке ж задоволення від цього процесу, як Нікі, я подумав, що це може виявитися цікаво. Утім, як часто трапляється повеселитися нам не довелося. Здобувач Клод Беннет не з'явився. Іспит був призначений на 10-ту годину ранку в суботу. Я приїхав вчасно, приблизно за чверть години, щоб не пропустити ні хвилини веселощів. Проте комісія вже зібралася, і за загальною атмосферою, і особливо за тим, як члени комісії – згрупувалися в коло і почали пліткувати я зрозумів що Корнгольд і Готорн встигли вже обмінятися кількома словами професор Корнгольд був великим кремезним чоловіком із копицею рудого волосся його від природи рум'яний колір обличчя був посилений захворюванням шкіри формою екземи від якої він періодично страждав. Він курив велику люльку з вигнутим мундштуком, яку рідко виймав з рота, і коли він говорив, булькання люльки було постійним обертоном у глибокому гудіні його голосу. Він рушив до мене, коли я війшов до кімнати, і, простягуючи руку, проривів. «Мікі сказав, що ви приїдете». Радий, що змогли. Я взяв його простягнуту руку з деякою неохотою, тому що на іншій руці в нього була забруднена бавовняна рукавичка, щоб захистити, а можливо тільки приховати пошкоджену шкіру, куди проникла екзема. Я швидко прибрав руку і, щоб приховати можливу ніяковість, запитав. «Здобувач уже прибув?» Корнгольд похитав головою. Він потягнув за ланцюжок свого годинника і, діставши його, поглянув на циферблат, а потім нахмурився, закриваючи кришку. «Майже десята година», – порбурмотів він. Вже Беннет знову злякався. «О, він уже намагався захистити дисертацію. Він планував захист на початку семестру». Але за день або два до цього попросив відтермінування. «Це зараховується йому за мінус?» «Не повинно», – сказав він, а потім розсміявся. Я перейшов на інший бік кімнати, де стояв професор Готорн. Готорн був маленькою, охайною людиною, схожою на Денді. У нього були гострі вусики – і він був одним із небагатьох чоловіків в університеті, хто носив бороду. У його випадку – добре підстрижену імперську. Він також носив пенсне на широкій чорній стрічці і навіть хизувався тростиною, тонкою паличкою з чорного дерева і золотим набалдашником. І все це відтоді, як кілька років тому – під час літньої роботи в Англії він відкрив щоденник Багтона. До цього він вважався досить пересічною постатю, але відкриття паперів Бангтона було сприйняте ентузіастами як подія не меншої ваги, аніж розшифрування щоденника Піпса, і до нього перейшли почесті: посада професора, редакторська синекура з науковою публікацією, і навіть почесний ступінь в одному не надто престижному західному коледжі. А разом з ними з'явилася борода, тростина і пенсне на стрічці. «Що Джордж Корнгольд глузує з мене?» – запитав він з удаваною недбалістю. «О, ні, швидко відповів я. Ми говорили про здобувача». Джордж сказав, що нібито він уже одного разу намагався скласти іспит, але злякався. «Так, я гадаю, професор Корнгольд розцінив би прохання Бенета про відтермінування як боягузтво, Зеронів сказав Оторн, підвищивши голос настільки, аби його було чутно через усю кімнату. Взагалі то я дещо знаю про це». І професор Корнгольд теж, якщо вже на те пішло. Так сталося, що Беннет працював над паперами Байінгтона. Наша бібліотека придбала рукопис всього за кілька днів до того, як Беннет мав постати перед комісією. Як справжній науковець, він природно хотів отримати можливість вивчити оригінальний рукопис». Тому він і попросив про відтермінування. Ось що Корнгольд називає боягуством. З іншого кінця кімнати прогремів голос Джорджа Корнгольда. Вже 10-та година, Нікі. Готорн поглянув на годинник і пискнув. Зараз тільки 5 хвилин до 10-ї. Корнгольд вибухнув бурхливим сміхом. І я зрозумів, що він просто глузував з Готорна. Коли п'ять хвилин по тому пробили годинники на вежі, Корнгольд сказав, «Ну, тепер десята година, Нікі. Будемо чекати полудня». Готорн збуджено змахнув своєю тростиною. «Я протестую, Нікі», – вигукнув він. «Судячи з настрою, одного з членів цієї комісії – Доля здобувача вже вирішена. Я думаю, що заради справедливості цей член комісії має сам себе дискваліфікувати. Щодо здобувача, я впевнений, що він скоро з'явиться. Я заглянув до нього в готель, прямуючи сюди, і виявив, що він уже поїхав. Гадаю, він зайшов до бібліотеки, щоб в останню хвилину... «Перевірити якесь питання. Я наполягаю, що заради пристойності ми повинні почекати». «Я думаю, ми можемо трішки почекати, Емете», – заспокійливо сказав Нікі. Втім, до чверті на одинадцяту здобувач так і не з'явився, і його торна охопило панічне занепокоєння. І він блукав від одного вікна до іншого, поглядаючи в бік бібліотеки кампусу. Корнгольд, навпаки, поводився підкресленно невимушено. «Я думаю, ми всі трохи шкодували Готорна, і тим не менш відчули полегшення, коли Нікі нарешті оголосив. Уже пів на одинадцяту. Гадаю, ми чекали досить довго. Я пропоную перерватися». Готторн почав було протестувати, але потім опам'ятався і замовк з досадою, покусуючи вуса. Коли ми рушили до дверей, Корнгольд промовив досить голосно, щоб усі почули. «Сподіваюся, цей молодик більше не планує складати іспити в нашому університеті. У нього може бути адекватне виправдання, – ризикнув припустити Нікі». «Це має бути щось більше, аніж просто адекватне виправдання», – парерував Корнгольд. «Тільки питання життя і смерті могло б виправдати таке безцеремонне поводження з екзаменаційною комісією». «Нікі, потрібно було попрацювати в бібліотеці, тому я повернувся до свого офісу. Я пробув там менше години» коли мені повідомили про причину відсутності Бенета. Він був знайдений мертвим у своїй кімнаті, убитим. Моєю першою реакцією, як я пам'ятаю, була ідіотська думка, що тепер у Бенета є виправдання, яке задовольнило б навіть професора Корнгольда. Я відчував, що потрібно повідомити Нікі. І моя секретарка кілька разів протягом дня намагалася додзвонитися до нього. Але безрезультатно, коли о четвертій годині лейтенант Делханті, наш начальник відділу вбивств, у супроводі сержанта Картера, який також займався цією справою, прийшов доповісти про свої результати, вона все ще не досягла успіху. Картер залишився зовні приймальні, на випадок, якщо знадобиться, а я провів Делханті до свого кабінету. Делханті – людина організована. Він приніс свій нотатник і акуратно поклав його на мій стіл, щоб у разі потреби можна було до нього звернутися. Потім він обережно присунув стілець і, примружившись через окуляри, почав читати». О 10.45 Джеймс Гюстон, менеджер готелю «Авелон», повідомив нам, що один із його мешканців, Клод Беннет, 27 років, неодружений, аспірант університету, був знайдений мертвим, покоївкою місіс Агнес Андервуд. Очевидь, він був убитий. Бзінок прийняв сержант Ломесні, який наказав Гюстону зачинити замкнути двері кімнати та очікувати прибуття поліції. Разом з нами поїхав судмедексперт. Ми пробули о 10.50. Він підвів очі від своїх записів, аби пояснити. Авалон – це невеликий заклад на Хай-стріт напроти університетського спортзалу. Це, скоріше, пансіона, ніж готель. І практично всі мешканці постійні, хоча іноді приймають і переїжджих. Перед входом була припаркована машина Форт купе 1957 року випуску. Реєстраційний номер 76 92 14. Ключ знаходився в замку запалювання. Лейтенант знову підняв голову. Це виявилося важливим. Він осудливо махнув рукою. Будь-який коп помітив би припарковану машину з ключем у замку запалювання. Це практично запрошення викради мене. Ми навели довідки у менеджера Гюстона і виявилося, що це машина Бенета. Кімната Бенета знаходилася на другому поверсі праворуч від сходів. Коли ми увійшли, штори були затягнуті. Гюстон пояснив, що їх знайшли в такому вигляді. Беннет лежав на підлозі, його голова була розбита півдюжини ударів якимось тупим предметом. Судмедексперт вирішив, що фатальним міг бути перший удар, а решту завдали або для надійності, або зі злості. Поруч із тілом лежав довгий кинджал, руків'я якого було заплямовано кров'ю. Кілька пасом волосся прилипли до руків'я і були легко ідентифіковані як волосся жертви. Лейтенант нахилився і дістав з портфеля, який приніс із собою, довгий тонкий пакунок. Він обережно розгорнув обгортку з вощеного паперу, і продемонстрував кинджал у металевих піхвах. Його довжина становила близько півтора фута. приблизно третину загальної довжини займало руків'я. забруднене засохлою кров'ю, завшишки близько дюйма і завтовшки півдюйма, згарно за краями. Руків'я кинджала було зроблено з кістки, можливо слонової, прикрашене грав'юруванням у вигляді свастики. «Гадаю, це й була зброя», – сказав я з посмішкою. Він посміхнувся у відповідь. «Безсумнівно. Ідеально пасує до ран. Є відбитки пальців?» Деалханті похитав головою. «Жодного на кинжалі. І типові, які можна виявити в кімнаті. Я обережнувся в кинжал запіхви». Так, адже руки я обтяжене. Лейтенант похмуро кивнув. Його обтяжили спеціально, аби проробляти те, що сталося з Бенетом. Я знову поклав його на місце. Ну, такий кинджал не так уже й важко відстежити, з надією сказав я. У нас із цим не було проблем, посміхнувся Делханті. Він належав Бенету. Покоївка пізнала. Навіть краще. На стіні висів такий самий. Ось, давайте я вам покажу. Він знову поліз у портфель і цього разу дістав велику світлину, на якій була зображена одна сторона кімнати. Біля стіни стояв письмовий стіл. Поруч на меншому столику стояла друкарська машинка. Але мою увагу Перевернула стіна над столом, де на гачках симетрично розташовувався справжній арсенал зброї. Під кожним екземпляром виднілася маленька картка, ймовірно, з поясненнями. Тут були дві німецькі шаблі, три пістолети, два знаряддя, схожі на поліцейські кайки Гамі здивований погляд, Делханті пробурмотів всякі охоронці в концтабору. Огидна зброя завтовшки майже з моє зап'ястя. І один кинджал, близнюк клинка, що лежав на моєму столі. Але там, де мав висіти другий кинджал, я бачив лише ще одну картку і порожній гачок. А на вицвілих шпалерах міг розрізнити його обриси у вигляді світлішої ділянки. Його обриси у вигляді світлішої ділянки. Делханті посміхнувся. Військові трофеї. Хлопець зібрав колекцію, якою можна було б озброїти німецький полк. Він дістав із нагрудної кишені олівець і вказав ним на стіл на світлині. Тепер я звертаю вашу увагу на те, що лежить на столі, праворуч від цього стосу книжок. На знімку важко розібрати, але я все детально описав. Він знову звернувся до своїх записів. Дріб'язок на суму 28 центів, ключ від кімнати, набір ручок і олівців, складаний ніж, чистий носовичок і гаманець. Звичайні речі, які людина тримає в кишенях – Перекладає щоразу, коли міняє костюм. Дещо здалося мені дивним. Гаманець виявився порожнім. Там були його права і реєстрація, квитанція за оренду кімнати і книжечка Марок. Але у відділенні для грошей не знайшлося навіть долара. «Тут немає нічого дивного», – заважив я. «Студенти не відзначаються багатством». Делхантів перто похитав головою. Зазвичай виносити з собою небагато грошей. Дріб'яску ж на столі не вистачило б навіть на обід. Ми ретельно все обшукали і не знайшли ані грошей, ані банківської книжки. Але в кошику для сміття ми виявили ось це. Він знову нахилився, щоб поритися в своєму портфелі. Тепер він витягнув довгий конверт з урядовою печаткою. Зазвичай у таких надсилають чеки, вказав він. І зверніть увагу на поштовий штемпель. Мабуть, він отримав його вчора. Ми перевірили місцеві банки і в першому з них нам зізналися, що перевели в готівку Бенету урядовий чек на 100 доларів. Звісно, касир не міг бути впевнений. Але якщо Беннет не попросив купюри певного номіналу, то йому, ймовірно, видадуть гроші трьома двадцятками, двома десятками, трьома п'ятірками і п'ятьма однодоларовими купюрами. Що ж, вів далі Делханті, молодик на шталк Беннета навряд чи витратить стільки за день. Це навело мене на думку, що мотивом могло бути пограбування. А потім я подумав про машину, припарковану на вулиці, з ключем запалювання, що все ще знаходилося в замку. Її не залишили там на ніч. Інакше до вітрового скла прикріпили б штрафну квитанцію. Значить, машину було доставлено туди сьогодні вранці, або другом, що брав її на час, або, що наймовірніше, з якогось гаража. Тут нам теж пощастило. Ми з'ясували, що машину було залишено в гаражі на Хайстріт для огляду і змащування. Її доставили назад близько 9.30 ранку. Коли я запитав про ключ у замку, управитель гаража, був збентежений не менше за мене. За його словами, вони завжди доставляють ключі власнику, або домовляються з ним про те, де він їх може забрати. Я попросив подивитися їхні записи, щоб дізнатися, хто доставив машину. Заклад у них невеликий, і вони не вели таких нотаток. Але управитель знав, що це був молодий механік-учень, Хлопець на ім'я Стерлінг – Джеймс Стерлінг. Він виконує більшу частину змащувальних робіт і доставляє машини, коли це необхідно. Управитель не був упевнений, але думав, що Стерлінг уже кілька разів доставляв машину Бенета. Я вважав це важливим, адже виходить, що Стерлінг знав номер кімнати Бенета – його одразу ж піднятися нагору, не ставлячи запитань. «Я так розумію», – сказав я, – «потрапити непоміченим до готелю можна без зусиль». О, туди може потрапити хто захоче. Розумієте, це не зовсім готель, там немає портія. Зовнішні двері відкриті цілий день, і будь-хто може непомітно увійти і вийти дюжину разів. Я попросив поговорити зі Стерліном, продовжував Делганді, і дізнався, що він поїхав додому через хворобу. Я дізнався його адресу і вже збирався йти, коли помітив ряд сталевих шафок, які, як я зрозумів, використовувалися механіками для зберігання робочого одягу. Я попросив управителя відчинити шафку стелінга. І він, трохи пошумівши, погодився. «І як ви думаєте, що я знайшов там, заховане за кузирком його засмальцьованої робочої кепки? Три двадцятки, дві десятки і три п'ятірки. Однодоларових купюр не було». Гадаю, він вирішив, що може мати їх при собі, не викликаючи підозр. «Ви ходили до нього додому?» «Так, звичайно, сер. Можливо, він і раніше був хворий. Але коли він побачив мене, йому стало набагато гірше. Спершу він сказав, що нічого не знає про гроші, потім що виграв їх у карти». А потім сказав, що знайшов їх у машині Бенета, засунутими між сидінням і задньою подушкою. Тоді я повідомив йому, що ми знайшли відбитки його паців на гаманці. Звісно, ми їх не знаходили, але іноді такої маленької брехні досить, аби зламати їх. На це він відповів, що йому потрібен адвокат. Тож ми його заарештували. Я вирішив поговорити з вами, перш ніж ми почнемо його розколювати. «Ви чудово впоралися, Делханті», – сказав я. «Швидка робота, і гарне прямолінійне мислення». Гадаю, Стерлінг думав, що якщо залишити ключ у замку запалювання, то всі вирішать, що він не бачив Бенета» і не зміг передати йому ключ особисто. А ви ось вирішили, що раз він залишив ключ у замку, то значить щось не так. І ще ви знайшли гроші. Але було б непогано, якщо б ми знайшли і свідка, який його бачив. Ви, звісно, опитали мешканців? «Звісно, ми опитали всіх у готелі», – відповів Делханті. Він посміхнувся. Ось вам, до речі, приклад того, що іноді занадто багато інформації може навіть завадити, відводячи вбік. Я допитав мешканців, перш ніж вийшов на Стерлінга, і деякий час думав, що в мене є логічний підозрюваний один з них. Ми опитали всіх мешканців і Г'юстона менеджера. І нічого не виявили. Ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не чув. Тоді ми викликали покоївку. Ми залишили її наостанок, оскільки вона була засмучена і в істериці. Через те, що знайшла тіло і все таке. Так от, вона щось бачила». Вона почала прибирати на цьому поверсі о пів на восьму ранку. Годинник на вежі тільки-но пробив, тому в часі вона впевнена. Вона якраз заходила до кімнати в іншому кінці коридору від кімнати Бенета, коли побачила, як Альфред Сноу, що займає кімнату поруч із Бенетом, вийшов зі своєї кімнати і постукав у двері Бенета. Вона стала спостерігати і побачила, як він увійшов. Вона почекала хвилину або дві, а потім продовжила свою роботу. «Чому вона спостерігала?» – запитав я. «Я поставив те саме питання», – відповів Делханті. І вона сказала, «Через те, що Сноу і Беннет страшенно посварилися за кілька днів до цього, і їй було». Цікаво, чи війде він зараз? Коли я допитував Сноу раніше, він нічого не говорив про те, що заходив до кімнати Бенета. Тому я знову викликав його і запитав про це. Спочатку він усе заперечував природно. Потім, коли він зрозумів, що його хтось бачив, він зізнався, що заходив до Бенета того ранку але нібито тільки для того, щоб побажати йому успіху на іспиті. Потім я згадав про сварку, яка сталася кілька днів тому, і він не став ухилятися. Визнав, що посварився з Беннетом, але стверджував, що в той момент був трішки напружений. Виявилося, що кілька тижнів тому... Він привіз свою дівчину з Бостона на танці медичного факультету. Вранці він був зайнятий і попросив Бенета розважити її. Потім він дізнався, що після її повернення до Бостона Бенет кілька разів писав їй. Ось через що і сталася сварка. Але пізніше він зрозумів, що вчинив нерозумно. Майбутній іспит Бенета дав йому можливість вибачитися і побажати успіху. Він нічого не сказав про це, бо не хотів ні в що вплутуватися, особливо зараз, коли йдуть випускні іспити. Делханті знизав плечима. "Декий час. Я думав, що справу вирішено. Ревнощі до дівчини як мотив, можливість і зброя просто під рукою, і навіть деякі ознаки провини, оскільки він не розповів усе щиро із самого початку. А потім уся справа розвалилася, не збігався час. Судмедексперт дійшов висновку, що вбивство сталося близько дев'ятої години. Мене це не надто турбувало, оскільки нам... Завжди пропонують лише приблизний час. Але Сноу збирався грати в сквош у спортзалі. А в них там усе розписано по годинах. Бо за користування кортами для сквошу стягується плата. Згідно із записами, Сноу почав гру о 8.33. Отже, у нього було лише три хвилини від того моменту, коли він увійшов до кімнати Бенета і до моменту, коли він почав грати. А цього просто недостатньо. От і все. Не будь часовий проміжок таким точним, ми б точно вирішили, що знову основний підозрюваний. Він розсміявся над своїм каламбуром, і я теж витиснув посмішку – Потім мені спала на думку ідея. Послухайте, з цим часом щось не так. Я знаю розташування кортів для сквошу. Я грав там досить часто. Роздягальні знаходяться в іншому кінці будівлі від кортів. Спочатку ви переодягаєтеся в спортивний одяг, а потім вирушайте на корт і відмічаєтеся. Ну, не було б можливості переодягнутися, якщо час вказано правильно. Він не переодягався в спортзалі, пояснив Делханті. Вибачте, я забув згадати про це. Готель знаходиться якраз через дорогу. Він був